Розділ 18. Команда Гейл Мері сиділа на дивані у кімнаті відпочинку зі склянкою напоя на власний смак. Капітан Яо отримав німецьке пиво, інженер Ілюхін — чималий стакан горілки, а науковець Дюбуа – бокал Каберне Савіньйон 2003 року, який він наповнив за 10 хвилин, аби впевнитись, що воно мало досить часу, щоб подихати. Сама по собі кімната відпочинку була результатом боротьби за її створення. Страт не подобалося нічого, що не мало безпосереднього відношення до місії, та авіаносець не те, щоб мав багать колишнього простору. Та маючи більше сотні душ науковців з різних куточків світу, які вимагали простору для відпочинку, вона дозволила себе умовити. Маленька кімнатка в кутку ангарної палиби була переобладнана під потреби. дальній план екстравагантності. Десятки людей напхалися в кімнату, аби дивитися телетрансляцію на приєднаному до стіни монітору. За мовчазною домовленістю, команда сиділа на дивані, команда отримувала усі можливі компліменти і привилеї. Вони жертвували своїми життями заради людства. Найменше, що ми могли для них зробити – організувати найкращі місця. «Від підйому нас відділяють лічені хвилини», – промовляв репортер БіБіСі. Які б новини ми не обрали, американські, китайські чи московицькі, вони були б однаковими. Дальній план космодрому Байконур переривався кадрами чималого корабля на старті. Репортер стояв у кімнаті огляду московського цупу. Сьогоднішній запуск це дев'ятий з шістнадцяти, які будуть здійснені в рамках проєкту Мері. Проте є певно найважливішим. Сьогодні на орбіту піднімуть кокпіт, лабораторію і каюту. Астронавти на МКС вже готові прийняти модулі і наступні два тижні проведуть в розміщуванні їх на рамі корабля, що була побудована протягом декількох попередніх експедицій. Не приїбіть мою хату, ви придурки з москосмосу. Хіба вони не ваші знайомі? запитав я. Одне одному не заважатиме, проривіла вона з сміхом. На екрані з'явився відлік. Менше хвилини до пуску. опадався подався вперед і уважно вглядався. Певно, йому непросто, діючий військовий вимушений просто спостерігати за такими важливими подіями. Дюбуа помітив вираз обличчя. «Я впевнений, що запуск пройде штатно, капітане Яо». «Мммм...» – тільки й відповів той. «Тридцять секунд до старту», – почулася Віделюхіною. «Не можу вже чекати». Вона ковтнула горілку і миттєво налала собі ще. З кожною секундою відліку юрба науковців потроху подавалася вперед. Я розумів, що притиснути до спинки дивану, але вся увага була на екрані, так що байдуже. Дюба підвів голову і глянув на мене. Чи пані страт не приєднається до нас? Не думаю. Її розваги на кшталт запусків не цікавлять. Вона, скоріш за все, занурена в таблиці у себе в офісі, чи щось таке. Але нам пощастило, що ви тут, кивнув вчений, як її представник. Я? її представник? Чому вам спало це, на думку?» Ілюхіна повернулася до мене. «Ви ж номер два, хіба ні? Ви перший помічник на проєкті «Гейл Мері». «Що? Ні, я просто один із науковців, як і всі, хто навколо». Я вказав на жінок і чоловіків за мною. Ілюхіна з Дюбуа перезернулася і глянула на мене. «Ви щиро так вважаєте?» запитала московитка. «Ви не такі, як Решта Грейс», озвався Боб Редл. Я знизав плечима. «Звісно такий. Чому б мені відрізнятися? Справа в тому, почав Дюбуа, ви якимось чином є особливим для пані Страт. Я можу сказати, що ви обидва залучені до спільної статевої діяльності. Що? Що? У мене відпала щелепа. Ви в своєму розумі? Ні, в жодному випадку. Хм, почулася від Ілюхіна. А може варто? Вона на нервах, вона може гарно стрибнути в гречку. Боже, і отак про це люди думають. Я повернувся до науковців. Більшість із них відвели очі. «Нічого подібного не відбувається. Я не номер два. Я просто вчений, якого мобілізували для цього проєкту, як і решту з вас». Я розвернувся і пильно вдивлявся в мене секунду. В кімнаті запала тиша. Він не розкидався словами, тож коли заговорив, люди прислухалися. «Ви номер два», – сказав він і повернувся до екрану. Диктор BBC разом з таймером на екрані відраховував останні дві секунди. «Три, два, один, і у нас є відрив». На екрані ракету опивили полум'є дим, і вона почала підніматися в небо. Спочатку повільно, потім все швидше і швидше, набираючи швидкість. Ілюхіна кілька секунд гріла стакан і нарешті вибухнула радістю. «Я відрив! Пішов підйом!» – і залпом всмоктала горілку. «Та ж всього сто футів від землі!» – не втримався я. «Може, дочекаємося виходу на орбіту?» «Астронавти святкують, коли відбувся відрив!» – сьорбнов вина Дюбо. Я без слів зробив ковток свого пива. Чому це не працює? З кожним словом я бив себе обома долонями по лобі. Без сил впав на стілець лабораторії. Камінчик дивився зі свого тунелю. Немає хижаків? Питання? Немає хижаків, зітхнув я. Експеримент був досить простий. Скляна колба заповнена атмосферою Адріану. Насправді ми не набирали її з планети, але співвідношення газів базувалося на даних спектрографії з атмосфери. Тиск дуже низький, одна десята від реального, як має бути у верхніх шарах газової оболонки планети. Також у колбі знаходилися зібрані нами зразки життя і трохи свіжих астрофагів. Я сподівався, що внесення купи смачних свіжих астрофагів призведе до вибуху популяції хижаків, і я зможу їх виділити, як тільки вони домінуватимуть у популяції. Не спрацювало. Ти впевнений, питання? Я перевірив саморобний індикатор теплової енергії. Це була звичайна термопара, частково занурена у воду з льодом, а частково притулена до колби. Теплова енергія, яку виділяють астрофаги, поглинається холодною водою. Результуюча температура термопари повідомить мені, скільки теплової енергії віддають астрофаги. Якщо температура буде знижуватись, це буде означати, що популяція астрофагів впаде. Але цього не сталося. Еге, впевнений. Зміни у популяції астрофагів відсутні. Можливо, температура колби погана. «Занадто гаряча. Можливо, температура верхньої частини атмосфери Адріану значно холодніша, аніж в твоїй кімнаті». Я похитав головою. «Температура повітря Адріана не повинна грати ролі. Хижак повинен витримувати температуру Астрофаїв». «Ого, так, ти правий. Можливо, моя теорія щодо хижака помилкова?» Він застукотів по тонелю в дальню частину лабораторії. Коли камінчик міркував, то тинявся з кутка в куток. Цікаво, що і ріданці, і люди мали таку звичку. Хижак – це єдине пояснення. Можливо, хижак не жити в лінії Петрової? Можливо, хижак жити в глибині атмосфери? Це мене підбадьорило. Я глянув на лабораторний монітор. Він показував вид на планету. Без жодної наукової потреби. Просто тому, що вона круто виглядала. Прямо зараз ми перетинали термінатор на освітлений бік. Навколо планетарною дугою сяєв захід світла. Добре. Скажімо, хижаки живуть в атмосфері. «На якій висоті?» «Яка висота – краще питання. Якщо ти хижак, то куди рухатимешся питання? Ти рухатимешся до астрофагів». «Гаразд, то на якій висоті є астрофаги?» Але відповідь вже була в питанні. «Еге, на висоті розмноження. Там, де в атмосфері досить двоокису вуглецю для поділу клітин». «Так», – він прибіг тунелем і став наді мною. «Ми легко встановити. Використаємо петровоскоп». Я ляснув долонями. «Ну, ясно ж». Астрофаги десь мають розмножуватися. Якесь значення порціального тиску має бути відповіддю, але нам не потрібно проводити експерименти або вгадувати. Коли астрофаги розмножуються, їхні нащадки линуть до таукита. Для цього вони використовують інфрачервоне випромінювання. Це означає, що на якійсь певній висоті має виникати випромінювання Петрової. До стернової. сказав я. Стернова. Камінчик зацокотів по тунелю і зник у особистому проході нагору. Я рушив слідом, хоча до його прудкості мені було далеко. Видерся по трапу, вмостився в кріслі пілота і запустив петровоскоп. Камінчик вже зайняв позицію у своєму пузарі, націливши камеру на мій головний екран. Весь екран світився червоним. «Це що? Питання? Немає даних?» «Чекай!» Я вивів панель керування і налаштування і почав рухати по взумці. «Ми всередині лінії Петрової. Усюди навколо нас астрофаги». «Дозволь мені змінити налаштування так, щоб ми бачили лише найяскравіші джерела». Для цього знадобилося чимало маніпуляцій, та врешті-решт я розібрався в налаштуваннях меж яскравості. Те, що лишилося, виглядало як нерівномірні плямисті зони інфрачервоного випромінювання задріну. За мені здається, що ось наша відповідь. Камінчик притиснувся ближче до свого текстурного екрану, щоб і собі побачити те, на що я дивлюся. «Не те, що я очікував», – додав я. Я передбачав, що це буде загальний шар інфрачервоного випромінювання на певній висоті. Але нічого подібного не виявилося. Згустки були в основному хмарами. Але з тонкими білими хмарами, що їх було помітно у видимому діапазоні, вони не співпадали. За браком кращих термінів ці, називатимемо ІЧ-хмарами. Або, якщо точніше, хмарами астрофагів, які випромінюють ІЧ. З якихось причин у певних зонах астрофаги плодилися значно краще, ніж в інших. «Незвичайне розподілення», – сказав Камінчик, немов відлунюючи мої думки. «Так, можливо, погода впливає на розмноження?» «Може бути. Ти можеш розрахувати висоту питання?» «Так, чекай». Я збільшував і розширював петровоскоп, аж поки не почав дивитися на астрофагів прямо з горизонту Адріану. Шкали показували поточний кут нахилу камери з огляду на кути корабля. Я записав градуси цих кутів і перемкнувся на консоль навігації. «Звідти я зрозумів, що кути корабля співвідносяться з центрами нашої орбіти. З цим знаннями повною панамкою тригонометрії я зміг віднайти висоту астрофажних хмар. Висота розмноження складає 91,2 кілометрів від поверхні. Ширина менше 200 метрів». Камінчик поклав одну клишню на іншу. «Я знав цей вербальний знак. Він міркував. Якщо хижаки існують, то вони там». «Згоден кивнув я. Та як нам узяти зразки?» Яка найближча орбіта може бути питання? Сто кілометрів від планети. На крок менший корабель згорить у атмосфері. Це нещастя. 8,8 кілометрів від зони розмноження. Не можна ніяк ближче питання. Якщо ми увійдемо в атмосферу на орбітальній швидкості, то помремо. Але якщо загальмувати? Загальмувати означає, орбіта недобра, впасти, померти. Я перехилився через бильце і глянув на нього. Ми можемо використати двигуни для утримання від падіння в атмосферу, лише направити вектор тяги від планети. Опустимось нижче, візьмемо заразок і відлетимо. Не спрацювати, ми помирати. Чому не спрацювати? Двигуни давати потужні інфрачервоне випромінювання, вмикати в атмосфері, атмосфера перетворюватися на іони, вибух, ламатися корабель. Правда, атож. здригнувся я. Ще коли Дімітрій вперше перевіряв спін вигун, то за 100 мікросекунд роботи той розплавив метричну тонну кремнієвого сплаву, розташовану позаду нього. І той тест проводився на одній тисячній потужності двигунів Гейлмері. У вакуумі все працює ідеально, але використання двигунів у атмосфері створить вогняну кулю, в порівнянні з якою вибух ядерної бомби скидатиметься на петарду. Ми кілька хвилин розчаровано посиділи в тиші. Порятунок обох наших світів може бути за 10 кілометрів під кораблем, але дістатись до нього зась. Має бути вирішення. Але яке? Нам навіть не потрібно бути там, просто взяти зразок повітря. Будь-який, неважливо, наскільки маленький. Чекайте. Ще раз, як ти робиш ксеноніт? Змішуєш дві рідини? Камінчик був заскочений моїм питанням, але відповів. Так, маю рідину і рідину. Змішую. Вони стають ксенонітом. Скільки ти можеш зробити? Скільки цих рідин ти узяв? Я узяти багато. Використовувати для побудови своєї території. Я вивів таблиці і почав набирати цифри. Нам знадобиться 0,4 кубічного метру ксананіту. Ти можеш стільки зробити? Так. Залишків рідини стане на 0,61 кубометра. Добре. Тоді в мене є ідея. Стискаю я пальці. Ідея проста, але й дурноверха. Штука в тому, що коли дурноверхі ідеї спрацьовують, вони стають геніальними. Куди заведе саме ця, ми побачимо. Територія розмноження астрофагів розташована в 10 кілометрах у атмосфері Адріана. Я не можу підвести Гейлмері настільки низько, тому що атмосфера робиться густою і корабель буде знищено. Я не можу використати двигуни в атмосфері, тому що все зламається і все вибухне. Отже, час рибалити. Ми виготовимо цеп довжиною 10 кілометрів, причепимо на кінець якийсь черпак, про це потребується камінчик, і проволочимо через атмосферу. Достатньо просто, так? Не так. Щоб лишитися на орбіті, корабель має тримати швидкість 12,6 кілометрів в секунду. Ледь повільніше, і ми клюнемо вниз, і згоримо. Але якщо волочити на такій швидкості крізь атмосферу, цеп навіть ксенонітовий порветься і випарується. Тож нам треба уповільнитись. Але уповільнення означає падіння на планету якщо не використати двигуни для підтримки висоти. Але якщо я так зроблю, то вектор тяги буде направлений якраз на ланцюхи зразки. Вихлоп випарує там все. Тож ми направимо вектор тяги під кутом. Ось, як. Ось так просто. Це звучить абсолютно відчайдушно. Гейл Мері буде нахилена на 30 градусів від вертикалі з тягою, що штовхатиме нас вгору під цим кутом. Під кораблем рівно вниз опуститься цеп завдовжки 10 кілометрів. За двигунами атмосфера перетвориться на іонізоване полум'я. Видиво буде ще те, але це б проходитиме через непотривожений газ. Загалом наша швидкість становитиме трохи більше 100 метрів за секунду. Ланцюг має витримати таку швидкість у тонкому повітрі верхніх шарів без проблем. За моїми розрахунками, він відхилятиметься від вертикалі лише на 2 градуси. Як тільки відчуємо, що зразків набрано досить, дамо газу. Що може піти не так? Це була іронія. 3D-моделювальник з мене ще той, але створити підходящу ланку цепу в CAD мені вдалося. В основному овальна, але з розривом для наступного кільця. Збирати разом просто, а розрив дуже малоймовірний, особливо під натягом. Я ухопив шмат алюмінію і встановив його в підрізак. Це спрацює питання, поцікавився ріданець з свого тунелю на стелі. Має. Увімкнув станок, і той почав фрезерувати алюміній саме так, як я і очікував. Дістав заготовку, змів ошурки і підніс її до тунелю. «Як тобі?» «Дуже добре», – відреагував Камінчик. «Нам треба багато-багато-багато ланок. Більше форм для лиття. Більше я змогти зробити зараз. Ти можеш виготовити багато-багато форм. Питання». «Та...» – я озирнувся на шафу з припасами. «В мене обмежена кількість алюмінію». «В тебе на кораблі багато речей, які не використовувати. Два ліжка, наприклад. Переплав їх, зроби заготовки, зроби більше форм». «Нічого собі. А ти на півдорозі не зупиняєшся, геш?» Не розуміти. Не буду я плавати купу всього. Як би я це зробив взагалі? Астрофаги, плавити будь що. Як ви їх стільки наробили, землянам довелося попотіти для накопичення. Було просто покласти металеву кулю з діоксидом вуглецю, покласти в океан, чекати. Астрофаги подвоюються, подвоюються, подвоюються, більше астрофагів. Отого От ж. Бо ваші океани гарячіші за астрофагів. Так, земні океани не такі. Шкода. Коли дійшло до виробництва астрофагів, рід народився з золотою ложкою в роті. Планета Скороварка. 29 атмосфер при 210 градусах Цельсія означає, що вода на поверхні лишається рідиною. А їх океани мають значно-значно вищу від критичної для астрофагів температуру. Вони просто кладуть ці клітини у воду, дозволяють вибирати тепло і плодитися. Я заздрив. Ми мали замостити Сахару аби наплодити астрофагів, а їм достатньо вкинути капсулу у море. Кількість акумульованого рідськими океанами тепла вражає. Вся вода, а її більше заземні океани, постійно тримає температуру вище 200 градусів. Це багатько енергії. І ось чому вони можуть вирішувати проблему близько століття в той час, як земля замерзне за кілька десятків років. У них тепло не просто повітря накопичено. В океанах його в рази більше. Народилися з золотою ложечкою. Знову. Наукові ріданці розробили корабель і вимоги до палива. Подорож займати 6,64 роки. Це мене на хвильку зупинило. 40 Еридану за 10 світлових років від кита Тобто, щоб дістатися від першої до другої, вам потрібно не менше 10 років. Певно, він мав на увазі 6,64 роки відносно часу на кораблі завдяки затримці часу. Під час подорожі сталися дивні речі. Команда хворіти, помирати. Його голос зазвучав нижче. Тепер я знаю, що це радіація. Я опустив очі і помовчав. «Всі хворіти. Я один керувати корабель. Більше дивних речей траплятися. Двигуни працювати неправильно. Я експерт з двигунів. Я не міг розібратися, в чому проблема». «В тебе зламалися двигуни?» «Ні, не ламатися. Прискорення нормальне, але швидкість не росла. Не можу пояснити». «Хм». Під час розмови він ходив туди-сюди. «Потім більше дивного. Досягли половини дороги раніше, аніж мали. Значно раніше». Я розвертати корабель, сповільнити прискорення, але Тао почала віддалятися. Як? Питання. Лечу в бік Тао, але Тао віддаляється. Багато незрозумілого. Ой-ой, відповів я. В голові зажеврів здогад. Дуже сверблячий здогад. Я уповільнювався, прискорювався. Багато розгубленості. Але я тут. Попро всі помилки і розчарування, я дістався сюди за три роки. За половину часу, який розраховувати науковий ерідянин. «Дуже багато незрозумілого». «Ой, та ти що?» – бурмотів я у відповідь. «Дуже-дуже-дуже багато палива лишатися. Значно більше, аніж мало лишатися. Я не жаліюся. Просто розгублений». «Еге», – відповів я. «Скажи-но ну мені, чи час на еріді той самий, що і в тебе на кораблі?» Камінчик настовбурчився. «Питання не має сенсу. Звісно, час той самий. Час той самий усюди». «О, Боже!» – охопив я голову руками. Ериданцям невідома релятивістська фізика. Вони розрахували усю мандрівку за ньютонівською фізикою. Вони рахували, опираючись на те, що будуть прискорюватися все сильніше і сильніше без впливу швидкості світла. Їм невідома затримка часу. Камінчик не розуміє, що на еріді пройшло значно більше часу, ніж на кораблі. Їм невідома затримка часу. Відстань до того кита буде зростати, поки ви відносно неї гальмуватимете. Навіть якщо рухатиметесь до неї. Ціла планета розумних людей зібрала корабелі, засновуючись на неточних наукових припущеннях. І якимось дивом єдиний вцілілий член екіпажу був достатньо вправним, щоб методом спроби помилок дістатися до точки призначення. Із цього загального провалу випливає мій порятунок. Вони вважали, що їм треба сила-сила напалива, тож має тепер пован корабель астрофаїв. «Добре, камінчику», – сказав я, – «влаштовуйся зручніше. Мені потрібно тобі пояснити багато науки». Він постукав двічі і заглянув у мій офіс. «Доктор Грейс, ви ж доктор Грейс?» Це не був великий офіс, але вам пощастило, якщо маєте хоч якийсь особистий закуток на авіаносці. Перед тим, як отримати честь стати моїм офісом, кімната була коморою банних припасів. Я був таким же важливим, як і туалетний папір. Підвів очі від ноуту. Від дверей мені неуковирно махав кудлати чоловік. «Еге», – відповів я. «Грейс, а ви?» «Геч!» Стів Геч, Університет Британської Колумбії, приємнося з вами познайомити. Я вказав на складений стілець перед складеним столом, що був у мене за робочий. Той пропхався, тримаючи в руках бульбоподібний металевий предмет. Нічого подібного я раніше не бачив. Стів гепнув предметом об мій стіл. Він був схожий на сплюснуту медичну кулю, до якої додали трикутник з одного кінця і трапецію з іншого. Гість Стів і розпростер руки. Чоловіче, це було дивно. Я ніколи не літав на гелікоптерах. «А ти? Природно, ти літав. як би ще потрапити сюди? Тобто, звісно, ти міг човном скористатися, але, скоріше за все, не скористався. Я чув, що вони тримають авіаносець подалі від берега на випадок аварії під час дослідження астрофагів. Човном було б краще. Якщо чесно, то я ледь не виригав. Але не жаліюся, просто радий від причетності». Е-е, я вказав на об'єкт на столі. «Що це? О, і правда!» – він став ще енергійнішим. «Це жук!» «Прототип одного. Ми з командою вважаємо, що поборали усі труднощі. Ну, насправді, ніколи усі труднощі не побориш, але ми готові для справжніх перевірок двигунів. А в універі сказали, що це треба робити тут, на віганосці. І місцевий уряд Британської Колумбії теж так сказав. Я канадієць, до речі. Але не хвилюйтеся, я не з тих антиамериканських канадців. Я вважаю, що ви хлопці такі, як треба». «Жук? А Він узяв його до рук і повернув трапецію в мій бік. За допомогою цього команда Гейл Мері надійшла нам інформацію. Це маленький автономний космічний кораблик, який самостійно повертається до землі з таукита. Та насправді звідусюди. Ось над чим я з командою працював останній рік. Я глянув усередину трапеці і побачив там склоподібну поверхню. Там спіндвигун? Ясна річ, чоловічі ці московити знаються на справах. Ми просто використали їх дизайн і все пішло як по маслу. Тобто, я так вважаю, двигун ми поки що не перевіряли вся хитрість у навігації і кармування. Канадієць розвернув пристрій трикутником до мене. Отут камери і комп'ютер ніякої прикольної прикольної інераційної навігаційної мечні. Воно використовуватиме звичайне видиме світло зірок, розпізнає сузір'я і напрацює собі маршрут. Він поляскав центр бульби. Там всередині маленький генератор постійного струму. Поки у нас будуть астрофаги, то буде і струм. І що він може нести? Дані, там всередині надійний рейд-масив такого об'єму, який навряд чи комусь знадобиться. Стів стукнув по куполу. Пішла слабенька луна. Внутрішній об'єм цього колобка є паливним баком. На дорогу треба 125 кіл астрофагів. Здається, багато, але, чоловіче, 12 світлових років. Я кілька разів зважив рукою пристрій. Як він повертає? Всередині гіроскопи, якщо вони обертаються в один бік, то корабель у інший. Легко. Між навігація на це легко? Посміхнувся я. Чоловік гикнув. Ну, для того, що нам треба так. Там є приймач, який постійно слухатиме сигнал з Землі. Як тільки почує, то передасть своє положення і очікуватиме інструкції від мережі глибокого космосу. Супер, точність нам не потрібна, нам лише треба втрапити в зону радіосигналів Землі. Опиниться десь поряд орбіти Сатурну, буде просто чудово». Я кивнув, а потім вчені зможуть точно підказати, як повернутися. «Мудро. Вони, певне, зможуть», – знизавка не діє з плечима. «Але їм буде не потрібно». В першу чергу, вони по радіо отримають усі дані, а апарати підберуть пізніше, якщо вважатимуть за потрібне. А ще ми таких четверо зробимо, але досить буде, якщо є один долетить. Я покрутив Жука в руках. Він був легеньким на диво. Максимум пару фунтів. Добре, у нас їх четверо. Яка вірогідність, що хоч один повернеться? Там є хоч якесь дублювання систем? Інженер знизав плечима. Не те, щоб, але йому і не треба летіти так довго, як Гейл Мері. Начиння не має так довго прожити. Повертатиметься тим самим маршрутом, так? Чому ж йому не знадобиться стільки ж самого часу? Бо прискорення корабля обмежено м'якими і гливкими людськими тілами всередині. Жук такої проблеми немає, на борту все виготовлено з деталей і електроніки військової якості для крилатих ракет, та здатний переносити сотні G-прискорення. Тож він досягне релітивійської швидкості значно раніше. Цікаво. Я замислився, чи не вийде з цього цікавого питання для моїх студентів. Та відкинув цю думку миттєво. Там дуже складні розрахунки, які не по зубам восьмикласникам. ж, погодився Геч. «Вони прискорюватимуться з п'ятьма сотнями G, аж поки не досягнуть крейсерської швидкості у 0,93 світлової. Щоб повернутися на землю, треба 12 років. Але все вказує на те, що ці хлоп'ята промчать цю відстань за 20 місяців». Ти в бога віруєш? Знаю, що це особиста справа. Я отвірю, і вважаю, що він чудово вигадав таку штуку, як релятивістика. Чи не так? Чим швидше рухаєшся, тим менше часу проведеш у польоті. Знаєш, це, типу, він нас запрошує дослідити Всесвіт. Геч, замовки, подивився на мене. Що ж, звався я, це справді вражає. Гарна робота. Дякую. Тож чи можна мені трохи естрофагів для перевірки? Можна, скільки вам треба? Як щодо сотні міліграм. Я увімкнув задню. Воу, воу, воу, ковбої. Це багатської енергії. Та ж так, за спробу грошей не беруть. Якщо до одного міліграму, піде, влаштую». Чоловік ляснув у долоні. «Дідько, так! Пойлем астрофаги!» Він не до мене. «Чи ж вони не чудові? Астрофаги, я маю на увазі. Типу, найкрутіша штука усіх часів. І знову Господь просто дав нам у руки майбутнє». «Круті?» – перепитав я. «Це явище рівня існування. Якби не це, то Бог дав нам апокаліпсис». Інженер стенув плечима. Ну, типу, трошки. Йо, чоловіче, ідеальне сховище енергії. Уяви собі домогосподарство, що ся живить від батарей. Типу, як подвійний акумулятор, але набитий астрофагами. Цього для будинку вистачить на сотні тисяч років. Уяви, купуєш авто і ніколи його не заправляєш. Увесь задум розподільчих мереж пішов на пси, і як тільки ми почнемо пладити їх на місяць чи деінде, то перед нами чиста відновлювана енергія. Все, що їм потрібно, це сонячне світло. Чиста, відновлювана? перепитав я. Чи ви вважаєте, що астрофаги підуть на користь довкіллю? Будь ласка, не вважайте. Якщо навіть Гейл Мері знайде рішення, ми стикнемося з масовим вимиранням. Через 20 років ціла купа видів на Землі зникне, і ми тяжко працюємо, аби людина не стала одним із них. Він відмахнувся від моїх слів. У минулому Земля пережила сотні масових вимирань, і люди розумні. Ми прорвемося. Ми голодуватимемо. Мільярди людей будуть пухнути від голоду. Нє, ми вже накопичуємо їжу. У нас хмари метану в атмосфері, щоб отримувати сонячну енергію. Все буде почком. Дочекаємося повернення гейлмері з успіхом. Я просто вирячався на нього хвилину. Би, без сумніву, найоптимістичніша людина, яку я коли-небудь зустрічав. Дякую. канадієць показав обидва великі пальці. Потім узяв жука і пішов на вихід. Ходімо, піте, дамо тобі трохи астрофагів. Піте? перепитав я. Чоловік оглянувся через плече. Ну так, я їх назвав на честь Бідлс, британський рокгурт. «Я так розумію, ви їх фанат». Гетч повністю повернувся до мене знову. «Фанат? А, так. Не хочу перебільшувати, але група «Клуб самотніх сердець» Сержанта Пепера – це найкращий музичний твір в історії людства. Знаю-знаю, багато хто не погодиться, але вони помиляються». «Що ж, це від душі», – погодився я. «Але чому Піт? Чи не звала бітлів Джон Пол Джордж Рінго? Звісно» так ми назвемо тих, хто буде на борту Гейл Мері. Але цейно для випробувань на низькій орбіті Землі. У нас цілий запуск SpaceX тільки для мене. Чи ж це не чудо? Та меншестим я назвав його в честь Піта Беста, барабанника, який був у складі Дорінго. Добре, бо я цього не знав. Тепер знаєте. Піду я по острофаги. Треба впевнитися, що ці бітли матимуть змогу get back. Get back. Пісня записана англійським рок-гуртом «The Beatles» і «Білі Престоном». Написана Полом Маккартні і зарахована до партнерства Леннона і Маккартні. Спочатку була випущена як сингл 11 квітня 1969 року. «Так». Чоловік насупився. Get Back. Це пісня! Пісня Beatles. «Так і є». Він крутнувся на підборах і вийшов. «Деякі люди не тінять класику!» «Я лишився розгублений і точно впевнений, що я не перший».